کپوی چې څه نه پناته خودو منه ما خریدا غنشیه اته خودونه دا اې د معنای الله د دې اخذ نه بیانې دا بیان د معنای اول من منل اخذ د چسې غدا مال ته تعلق اته اخذونه ايته اخله بختانن په کې کنه ظلم سره او اسم مبین او په ګناخ کار سره دا یو انې شو نبی ابو ظالم به شی کنه چې جرامه ته نه دا ظلم دې دا خو منې کوي به وکیپ تا خزونهو اتا سسترانگی اخلای دا مال دادینا تکتا او وقد ابدوا او تاقیق سرا رسیدلی دی پا مجامعاتو او دا حکم د قلوتی صحیحام دی دي. دیکھا نا دی نیمان ازم پنیسو وقد ابدوا تاقیق سرا رسیدلی دی باز اس تا سو بازی خدا خاونتا و خاونت خنجتا او ابزا مقرر دا محر دا کنی دا طول محر مقرر تایی کنی مقرر ک او اوبو خدنه ادي زنانه من کوم د تاسو نه میثاقن غلیزا عهد او وعده پخته مختصدا هغه دا چې د وتل دی یا په خولي تر سره قصا تاو یا په خولي تر کې سره خوشي کا وې کنه پخته مخکې تر شی وودم او بس بالله چې سره ممر شو بس هغه به پاتې شو کنه امهرا مربه پاتې شون دوی سره نیکو <مالخده> تو تو ما له خبره ټول وی چینه دیکړه ولاتن کیحو او تاسو نکاح مکه ما د اګي ځانانه سره نکاح اباوکم چینه کا وسره کړي پلوونو تاسو یا وسره وتی کړي نکاح په معنا له کوم ویاله مطلقې وتی والا نو کا اکه شو وسره شوی نو اوم د زی وسره نکاح نه ده او که اڅه وتی وسره پزنا کړي نو اوم د زی وسره نکانه دګل نکي نکا حدوان او مان توورړل دا آبا وکمن النشا الا ما قد سل مگر هغه چې کم تیر شوی دی په زمانہ د جاهلیت کې نزاقه کې ماپیه انکو کان پائشتن د لکاده من کو سید فلا سرا پائش شریر به او مقدا او شخت شدید د قدرت قهړ کړدی مختارسته وی دیګي نهايه الغضب انتهاء غضب ته مقدوی مقتی جالب ز د پاره د غضب د خدای غضب د خدای راکاږي او اسا اسبی لوړي رب ترين لارلا آیات حرمت مبارک راغې دي د آیات ده حرمت ويې دا بیان د محرمات او نسبیو دي او نو په دې کتابونه شوید نو سړی به شوې جام ادب بیان د محرمات او نسبیو دي دا سرور او بیان ښه ګورم تاسو علي کوم حرام شوې دي پتا شو باندې ومحاتكم نکاح اماتكم ولیدا حرمت تعلق د ذات سره د کید صفات لري صفات لري ومحاتكم بسرا د محرمات نسبیوم تک ته وي ويگی یعنی اصول او پروستاسو اصول او قاعده د بلبم واجباتكم پروستاسو بنو نستاسو د وشي د کی وست د یاد لره ومحاتكم یو بناتكم د اخواتكم او, أو دره دا څو او خويندې دا څو درې کیسه مخورده اخياتي دا ک علاتي دا ک اعياني دا درې وره کیسه حرام ده اخياتي په حرامه ده مور ده علاتي چې څه ده پلاړه اعياني چې ده دواړه او اماتكم اغمتكم ده که ده اخياتي وي ک علاتي وي ک اخياتي وي اماته راتوي چې ستاده پلاړه فورده نو ک اخياني خالاتي خوردا کاخیاپی خوردا دیکم دادی کور دا پکې دي کنه او وخالاتوکم او واماتوکم ترریان استاسو د پلا د طرفنا وخالاتوکم ترریان استاسو د مور د طرفنا غې کم د قدرې دي دا 15 شوي وبناتل اخې او په نیونه درو چرویری او توای ار قسمه ورجو اخیاپیو که ا یعنیو که الاتی او وبناتل اختی هغه کم د قدرې تامې ملي او څه ته اغه تاسو ویل ها خرزی خرزی سره نکاح نه اس محرمات رزاعی بیان کیدا ووش نه دي ا ته حدیث کراغل تا هدایت ویل وی من الرزاعی ما يحرم من النسب نسب کیم دوو حرام دي ا دوو پرزا کیم حرام دا چرکا مشور حدیث ته کنه دي محرمات رزاعی ومها تكون او من استاسو الله کی اور وعنکم چتاشتے ته درک لري بس کلک دیو کډی دیو که یو کرتے دیو که بکه کرتے او یره چې پسو وکاله کی یا دوینم کالکه می دنه دنه وا خوااتکم یو بمحرمات رزا یو کی دغه یو شوا دی او وا خوااتکم خويندستان سو درزاعت یو دې تاسو ته درک لري دی بی زنانہ ته اغم حرامه دکن دابه مش دا او بل دا محرمات مصاهر بیانی کی محرمات رزاین او کنه غم ختم شو محرمات مصاهره د سرګنه و ماهات النساء او من د زنانو سره پتا شو حرام یی دی چې خوخ وي بل ورابای بکم او پر کټه تاسو جمع در بیبې دا اوسه دی بخازو کله الله دا بل خاون نو صلی الله رداغه د پر کټه وي دل کو دی پځنا پر کړه او دبل خون نو مسلول او پر کټه استا تو الله تي هغه پر کټه په حضورکم په جلو په تربيت کې دا کې دي اتفاقي دي که اعتراض دي اتفاقی دي په په جلو کې ندا او هغه د پلار په کور کېم پاتې فن امسن کانا راواده و عادت دغه زمانه کې سوچې او شریف زنان نه کول او بلې خانم نه ویلور و نه غو به امر واست دغه تربيت پم من نسائکم اللاتي نبي بيان استاسو اغه دخلتم بهن چتا سدانې سر دخول کړی ټایکا او لیک دخول وسرني کړی شوی نبي تعالی یا سیده مار کذ بو وین درې په خلو وی په لم تکونو کچاتنه تاسو دخلتم بهن چدې زنانه سره تاسو د خونې کړې نه پلار جنح علیکم دا پتاสู่ جنانه نشته چې دا غې دسو دا غې د لور سره نکاح کوي ها نو زنانه سره پخته نکاح کړل او بیا نکاح به د تویدن نه خپله ټیک او قران به سره نشي چوي او قرته لا نه دراوستي او بیا هغه جینې د جک نور دا غه په نکاح کوي چې څه وکړي د دې کی خبر به کو راو چې د خبر باندې خفيفه و اي سنگر د کانسکی دخول الامحات تحريم البنات و نكاح البنات تحريم الامحات دا مصاله یاد ورم مدا قرض کی مونږ لیدو ورم دا وله مساله دا د قرآن شریف صرفې نکاو و سره شفاء اگر چې بیا ماته شو د پیدن و کېدن کې او کوټه لاند په تلوم ده دي د مرسل نکان را وایي کنه اتقداغه د تی اصل کې یادول پکا به پورا مونږ وې دا مونږ پکاځ کې ځو ته دا ورکوټه کې د دومره لويټه کېږي ها دا شې بلچه دې کنه فلا وحلا ایلو او بلچکم دے زوجہ دے حلائل جمد حلیلی دا زوجی تو زوجی ابنائکم دزامن استاسو دزامن استاسو الَّذی من اسلابکم چستاسر الشہدانو ندی نو دا متبنہ دا خز سر لکاکی کنکی کی متبنہ پیجن او سر ایرالا گیدری دی پر سر ای پر ریوال نہیں دا پر پلاروان نہیں اغالق مرشو خضر پاتشولا یا متولقق ردیو سر نکاہ کولی شکنی شکول ولی رسول اللہ دا زی نبی بیوم دا غا نکاہ دا, دا او کنا زی ابن حارسہ متبنا دا رسول اللہ وکنو دا قید دا پانا دا صدی دا اخراج دا متبناہ دی بل وان تجمعو او باللانک چتان سو جمع قوے بین الاختین پا نکاہ کی پا ما بین دا دو خیندو کی قدو خیندن سبن بکرزا عنوی ابا مې دلل هاوک ان الا ما قد سلب په یوه مغرعه کې دی نه هغه ان الله کان ربو رحیم بل والمحسنات دا تشمع راځي او بل خاون والا خزی محسنات لکه دا چې اوله فته چې دې پړي روماني وراغلې دي خاون والا انا په یوه موږ استادونه غوې مړوخي خزی مړوخي زمانه خاون لښتا مې لکشتا من النساء دا زنانونا دا پا تاسو بانی حرامی دی چه پنی دا ایلا ما قصد ما ملکت مگر اغا چه مالک شداغی ایمانو کمستاسو خیلہ سنات تاسو بانی ایر کلاشی نا اگر که تدیب دا بزاری حرکی زوج دار و کلا تلا مرگلیا تلا بادل استبران که حاملنوا که حاملوا چه غزد حملوشی با دا د حلاله یا راکایو چې کافر سره نکول او خدای ته راوصله دا غي را او د راوصله نو د دې سر کنه وکرا نو یو یو حزبتی ری نو بیا د پر حلاله ده او که حملو چې وزد حمل اگر کوم مسلمان او که چې مسلمانه چې خود پخ پخ کافر سره خود مسلمانې نکاح ریجمان مثلا کتاب دا سمونه وګید دا حکم ته کې دې الله تعالی دې پتاسو وګي كتب الله كتابا عليكم دا کتابو حکم د الله تعالی پتاسو مو حلل او حلال شوی دې ستاسو لپاره ما ورا عليكم ما سي وعد دې محرمات او جنا نه لیکن مرګلیه زره توخینه چې دې د پګینې عربی م حرامې نو ته به جواب راکېخه جواب به ترا کړه ترې کړو لازم موږ درس ته کنا ګور با ته خبره چې خیر تاسو نه پریزان په یو مته تاسو به ما نه ځان پویل Taliban جواب کور کې مته چې دې خبي کې خور ویلایا ور شي زموږه په مخ کې آیا ور دی نو څې دان لای نو بیا ته اما ته پته دي ځان زه په یو صلید روان ولې کې دوه ځ جناکي په نکاح کې جمع کړی د وزنان نه یو تروردا او ولې ورويره نتیجه مراوار نو که تروري په نکاح کې دا نو داګه د سره یا د فرجه سره نکاح کیږي او که خرجه ورويره په نکاح ده نو داګه تر سره نکاح کیږي مې حضرت وی ک صغرا په کبرا را ولي او کو کبرا په صغرا را ولي داون سره نکاح نارو وه دا دل تشتا ما قبل کینه ده بیان شوی ها نوایا آیات مبارک او احل لکما ورضا عام مخصوص الباذ دي حق حدیث سره تخصيص چوي دي ویږي کنه تخصيص چوي دي کنه دي عام مخصوص الباذ دي هغه کم جمع نارو د ترورو او د خوارزی او د درویوی په مابین کینې کاه روانه مغصره نه دروایوی سره بنې کاکې نقاشری خو نه په خو یو چرې نکا چر به بغیر د محر نه نهي ان تب تو چتا وسو ته لباوې بیا وعلیکم په فلم مالونو نو په اړه پر دای وزدنو پیګي محسنین خدا م... ماده جو ور کې نو څه نه چې کنه په ترکه د زنا نه محسنین نکاح کون کی د عفت طاره اوست محصل لا معنا ده نکاح کون کی د عفت او د پاک دا معنی ده پر غیر مصافحین نو جنا کون کی جمال غلی پر جناث ور کوي الله په کوئی تمام اغمال استمتعتم جتا سنف او غشته به په اغه سره من هن ردی زنانونا نپات هن ور کوي او ته اوجور هن مهور هن فریدواږي پرې زپړې زپړې تنه چې کوم مقرر شوی دی په مہر کې ما څنګه واه تور بس ټیک تا هه تور زیادت صحیح نه دي قدر اولګه دا خوند بس چې کله وسرم شو بس کنه اخلاق خدا غته وکړي بیا بس مل اخلاق دې کار په دې غفار تا تمامخلي او یا وته خوند زیاد کونه پروا نه اوله جناح علیکم فيما پا هغه زیادت کی او پا هغه حد کی یادت او حد فقاهه استعمال كم... کمه کمهونه زیاته ول تراديتم چتاو سره دې چې خدا او خاون پاګې باندې مبادل پريدا فست مقرر کولو لمحه هر نا په ان كان لعلم وضحك. أحكام الله کان علیما حکیما موافق د علم او د حکمت احکام فرمایي الله په کوئی عمل نه مستتي او سو چې تا قدنا لیمن کوم د تا سنا تو لندغینا ان يلكح چ دینی کو کې د اصلي او خدعو سره مراد دی ورکړه محسنات او اصلي دي دا غوړ دریم زل محسنات لپاره اصلي خدې په يې مؤمنات مسلماناني نه په ممما د دې دیني کو کې د اګي جانو سره ملکت چې مالک داوې استاس او احساس کو ملکی مينې کې داخلي نه اغوته پنې کا ورکاي خپل سره نه غري بل نه پنې کا ورکاي من فتياتكم المؤمنات لا اغين يان استاسونه چې کوم مسلمانانی دي دا قید استحبابي دي د ایمان نصرانی سرم کیږي نکاح کنه کیږي کیږي مثلا يهودي سره نکيږي دا قید د ایمان استحبابي دي استحبابي کاد دي والله اعلم او الله عالم دي بيمانه کوم ایمان باندې پيږي د ایمان تعلق د خپل شر دین د علم د خدای دی کنه دي نبس راضا ما نکم بازستان سو نم بازه بیگ کنا د بازو ندی طول ال वादा د مله سلامیه ندی نا عار مکوه نفن کی خوهن نکا وسره کو یا خو سو د این سره نکا چ کیږي نو دا با اذن د مولا به کنا به به دا غنا خو جنا دا پنچ خوهن نو نکا وسره کو به اذن اهلهن بیگ کنا به اجازه ته مالکهن وا اتوهن ورکه دیته اوجورهن مہرونه دیکې دوه مادة دی. بدي امام مالک وایو دا مہر د دې دی زیار دي ادرې واړ امامان وې نه دا مولاده پس بېفه امام یزومه امام شفیع امام احمد چې مہر به چاله ورکی کی مولانا به ور کی او امام مالک وای چې نه دا مہر د دې حق ته دا بدیل ورکو دا دوه مادة بدي بالمعروفه موافق چکم دی دا قید د شریعت سره چاغي کومنه نقصان کئ نه په کېتال مټول کئ محسنات پرداش حور کئ چدي بنیکا یک کنا نکاح کون کی بې د پارضا سودا ای پت او غیر مصافحاتن نه به جنا کون کی په کار سره په کاره قید په کا له په کار سره جنا کون کی به نه اوله متخذات اخدان اخدان جمع له اخدان ده او نبهي نیون وونکي د پټو یارانو یان چې پپټه جنا کوي پټیاران باندې نشي یاران مغاران پیدا احسن هر کله چې دا زنا نام مړو خښوي دا انځانې مړو خښوي مړو کې به جن چې مړې لکه پیداږي پیږي کنه یعنی جو علت زوات ازواجن چې دا وګرځي خو خاوندان د خاوندان مړو خښي نپایناتینا تذکرہ تگو کو دی باش دین پپائش سره چې زنا ده نفع علیهن وی په دې باندې نیم دا هغه علالمحسناتی چې پکم پاسلو خد دې من العذاب ده حدنا چې هغه سدې چې پنځوس تریری هغه تسدری ورکاون دې تاو پنځوس ورکړه الی روړه نتات یو خبرکم باس درته ټکی دی ار ضروری پاتې دي چې ناپوی په باندې را با خبره فاذا احسننا ارکلت وی مړو خښوی چه ملوخی شوی نو پنزوز دوری ورکای نو سمانه که ملوخی نه ده وچه یوینزد و زنائی وکر نو پنزوز دوری دی او سپاسه وی نو گیر شد طالب جارم پکار پارا در جلائنو او خاص کر پا عبدانو که زبی هم اس یوینزد سرن خاون دشتا دینا و د وکر لا نو ام ده دیر پار پنزوز دوری دی ادرتا خدای وی چه ملوخی شوی سمانا یانی دا پا این احسن دا قید دا احسان دا پار دا نپی د رجم د پا حق ددوی که جیرور اپی شوی پی خبری دا سر اوکلی دا مانا کدام احسنم شون امپ رجم نشتو مقصه پا خوانی پا نزو دوری دیلکترنگی چا قبل تزوج پا نزو دوری بی نظر پا دریم زلوی در امانو دا, دا قید دا احسانا د پاره د نپی د رجم, دے. رجم دا دوی نشتا. دی چې رجم د دوین نشتاه د دې کې رجم کوي رجم خو په سلسله لري چې په دې خلاص کوئی چیز نه دا نکاح الاما له من دا هغه چې لپاره دی خشیل ان ته چې دی یریږي د جنا نه ځنا ته الله پاک سوې انوي ان سوې دوي مشقت او دا پا وی عنو وی عنو وی عنو وی دام سبب د مشقت په دنیا او په آخرت کې دی کنه منکم دتاسو نه چيريږي د مشقت نه نه د زنانه منکم دتاسو نه وا ان تصبروا من نکاح الاما اچا صبر وکړي د دا نکاح دامونه خيرلکم تاسو سره پر بهتر دی ولی الوا بد سری رکی کوي دې نه الوا دې چې غم ري دي ولی هغه چې کم دي د یتبع الامه تابع دي په امور دي په دې مساله کې مده دین تابع دي ته خيرل والله هو غفور رحيم نريد الله الله پاک اراده لري په بيان يو په تو وق او اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم توګه شمعیت ولدی یو وایته نا بیان احکام او بلایتونه مبارک دي چې بیان قصص وکړي ته معلوم خبره وکړه نريد الله په بیان د تل بیان ورته دیا کام شرات دی لکم الحلال والحرام چې بیان کیته سبحانه الله او دا, دا ايام مبارک متالب دایا دا تو ته کام کول دي ويحييکم دا صدا دا بایتوو د قصصو کو دغه خبر دغه خبره بیان شویلې نو پدې کې مشتاصو پیدا لكم کنا لنتعی نه غو احکام مشتاصو نه په اړه بیان یی مشتاصو په دنیا او آخرت کې پیدا دامن پدې احکام کې أولا فاكو خيطا لا ري أو أحوال أو طرق لأغي كسانو ستاسو نقبل كالشويدين الأنبياء والصالحين په ډېرو د إلى ذلك أن يخطف يجي كان حمل التقال دا ستاسو د حقیقتي اړدي اصلاح فزنانو کی تقسیم کی دو قسمو با یو صوالحا دو بلا توالحا یو صوالحا دو صحبتی صوالح دورا صوالح کوند او صحبتی توالح دورا توالح کوند یا دا قسم تقسیم دو دنانو با فزوالحا دو بایگه ننیکی بیانت قانتات داس دی تعمت ویعات دی تابیدار دی دې د زغنن